Klockan är sju på kvällen och det ringer från akuten. En man som snart kommer att dö behöver en enkelsal. Han är 31 år och har bara några få timmar kvar i livet. Hans mamma, flickvän och tre vänner är med honom. Jag vill ta det här, tänker jag, och fixar en enkelsal. Sal F, sängplats 1. Klockan halv åtta rullar sängen in på avdelningen. Tommy hejar och hans anhöriga hänger på strax bakom sängen. Hans första och enda önskan är något att dricka och en cigg. Jag kunde bara tillgodose honom det förstnämnda. Jag sätter mig tillsammans med anhöriga i det så kallade flödesrummet, jag på en grön pall, de runt omkring. Jag känner locket för öronen, så som jag alltid gör när jag blir nervös. Jag förklarar långsamt och tydligt vad som nu hänt med Tommys kropp och varför organen snart inte kommer orka hålla igång mer. En tår rinner från mina kinder. Och jag förklarar hur detta är min första gång. Hur även jag tycker att detta är väldigt tufft och jobbigt. Jag förklarar hur allt från och med nu kan gå väldigt fort på bara några få timmar förmodligen. Anhöriga gråter och förklarar hur de inte getts den här informationen tidigare på akuten. De förklarar hur platsen de blivit lovade på Stockholms sjukhus hem inte längre finns nu när det blivit aktuellt. Jag förklarar att läkarna har gjort avvägningen Men inte velat riskera att Tommy dör i en bil på väg. Utan hellre få somna in i lugn och ro på en avdelning i närhet av dem han älskar. Jag försöker få dem att känna en trygghet och ett lugn i att det viktigaste för Tommy ändå är att ni finns nära. Någonstans i detta stormar flickvännen ut. Hon orkar inte höra mer. Jag förklarar att de nu måste våga kräva. Kräva allt de behöver av mig. Av varandra. Av varandra ensamhet med Tommy, att få vara helt ensamma, prata, gråta, skrika, slå. Allt var okej okay att känna. Alla reaktioner var okej. Okay. Under samtalet bad jag även om hjälp. Hjälp med att tyda Tommys behov. Då de som anhöriga känner honom utan och innan, var det också de som var experterna på att läsa av huruvida Tommy var smärtpåverkad, orolig och så vidare. Jag bad om att bli informerad om minsta tecken på smärta eller oro. Jag gav morfin under 10 minuter. Jag satt med Tommys arm i mitt knä i 10 minuter och såg på hur fler och fler vänner strömmade in. Jag såg kärleken. Jag såg att Tommy log. Vilken fest ni drar igång bara för mig", sa han vid ett tillfälle. Vilken trix eller fix mamma du är, sa han till sin mamma Frida vid ett annat tillfälle då hon försökte lirka in ett sugrör under syrgasmasken. Klockan kvart över nio ser jag på Tommy att det är nära. Hans pappa har precis kommit och Tommy börjar andas lugnare och lugnare. Jag ger Tommy en stor dos desolid samtidigt som han självmant tar av sig syrgasmasken. Jag går ut i korridoren och ber mamma Frida, flickvännen och kompisen Annika gå in. Det är nära nu. Frida och Annika har precis tagit en sigg- och går med raska steg mot Tommys rum. Jag stänger dörren efter dem, går mot expeditionen- och nu, nu börjar tårarna rinna. Nu dör han, säger jag till mina kollegor- och möts av omfamningar. Precis i den här stunden får jag en uppenbarelse. Det är det här, precis det här, jag vill jobba med. Döden kan vi inte skydda oss ifrån- sorgerien varken kan eller vill jag ta ifrån de anhöriga. Men att kunna finnas där som medmänniska och bidra med en famn, ett öra eller vad som helst, var för mig det största jag någonsin upplevt. Jag kunde inte vara på ett viktigare ställe än precis där och då. Livet har aldrig känt så närvarande. Jag har aldrig känt mig så levande. Ja, det var att ja, berätta berätta lite mer om Tommy. Vad är det här för historia? Eh, jag jobbade på Karolinska sjukhuset för ett år sen på en avdelning som framförallt tog hand om bröstcancerpatienter och personer med olika buktumörer och hals tumörer. Och eh som vi vet idag så är sjukhus väldigt över eh, belamrade med patienter så att det är inte alltid som eh, patienter får plats på de avdelningar som de tillhör. Och just den här kvällen när de ringde från akuten så var det en eh, patient då Tommy som egentligen tillhörde Radiumhemmet, eh, alltså cancer, en canceravdelning om man ska säga. Men de hade inga platser eh och de ville ha ett rum där han eh, kunde vara själv med sin anhöriga och de bädjar till oss eller ber om att vi ska låna ut en enkel säng. Och så han kom till oss trots att inte jag hade jobbat med den här typen av cancer eller jag hade aldrig mött någon döende person heller. Ehm så att han kom till våran avdelning och den enda informationen jag får från akuten är att den här patienten kommer dö inom några timmar. Han har fått någonting som heter andningssvikt. Det betyder att lungorna håller på att kollapsa. Eh och det kan det går väldigt fort ofta. Och den här läkaren säger att ge honom så mycket lugnande och så mycket smärtstillande som behövs eh så att han kan få somna in eh och ändå inte vara ångestfylld eller smärtpåverkad. Så det är den informationen jag får. Ehm och 20 minuter senare så rullas den här båren eller britsen in på min avdelning. Så så var det. Hur länge har de vetat att eh, Tom är döende? Enligt eh, mamman så hade de drygt ett år tidigare hade de fått veta att han hade cancer. Eh och det var från början testikelcancer som hade spridit sig till lungorna, skelettet och levern. Och en månad innan han dog så fick de veta att hans liv inte skulle gå att rädda så att då övergår man i ett palliativt skede som det kallas alltså när man vet att en person inte kommer överleva utan att han är i livets slutskede. Så att under en månad så hade de fått information då eller de visste att Tom inte skulle överleva. De hade ansökt om plats till Stockholms sjukhus eh men det kan dröja. Det krävs ju att en person går bort för att en plats ska bli ledig. Ehm um, och de läkarna hade även sagt att vi vet inte hur du kanske lever några månader till eller ett år till. Det är jättesvårt att veta med um, just den här cancerformen. Hur uh, tog Tommy det här beskedet? Jag frågade när jag satt med med de här anhöriga i det här dagrummet så frågade jag dem ifall de om Tommy visste om att att det var så här nära som till slutat. Han visste ju om att han inte skulle överleva. Men enligt dem så hade inte någon fått information på akuten om att han skulle dö redan samma kväll, utan de trodde att när läkaren hade sagt det är inte långt kvar nu, så hade de tolkat det som att det kunde vara några veckor. Så att för dem så blev det en chock när jag sa att nej, det här rör sig om timmar. Och jag frågade dem om de ville att jag skulle prata med Tommy och informera om det som jag hade informerat dem om eller om de ville göra det själva men de gjorde bedömningen att eh vi säger ingenting till Tommy för att vi tror nog att han känner på sig det här ändå. Eh så. Jag skulle gärna vilja veta hur man resonerar som läkar för man har ju två vägar att ska man alltid vara ärlig? Ja. Det som har blivit tror jag problemet nu det här var ju anhörigas version och jag var inte på plats när läkaren gav den här informationen på akuten men uppenbarligen så har det ju blivit någon någon brist i kommunikation och när man pratar om såna här eh när man ska ge såna här besked oavsett om det är att någon är döende eller att någon har cancer eller när det är någon form av information som är väldigt tuff och väldigt tung att ge Så är det så himla viktigt att man, jag tycker det i alla fall- är så otroligt viktigt att man tänker på sina ord. För att det får inte finnas utrymme för tolkning- när det handlar om sånt här. Du måste säga rakt ut att er son kommer att dö- och det kommer att ske inom några timmar. Om man säger att er son kommer inte att överleva- och det kan gå fort nu. Det kan gå fort nu. Det kan ju tolkas hur som helst- Det kan vara några timmar, det kan vara några veckor. Du måste någonstans verkligen vara klar över att den information jag ger nu, det är mätbar eller det ska vara konkret och man ska vara noga med att stämma av med patienten eller anhörige eller vem man nu pratar med att de har förstått informationen man har fått. Att fråga har ni förstått nu vad jag vad jag har sagt? Mm. Och att kanske få feedback eller respons på det det ligger väl i vår mänskliga natur att att försöka hålla alltid hoppet uppe någonstans att inte ge upp och en av mina allra bästa vänners mamma har fått ALS nu. Uff. Eller de upptäckte det för för inte så länge sedan några månad där och och och det är ju det är ju bara en, en väntan på på döden som sker kommer ske på ett väldigt väldigt plågsamt sätt. Ja det är en vidrig sjukdom. Uff har jobbat. Och hans första reaktion var ju jag ska se till att vi hittar ett boendemedel. Han kunde ju inte acceptera, gick inte. Ja, jag ja, förstår det. Det måste ske och han börjar liksom söka runt eller hans mamma och hur ska vi lösa det här och och Man, man gör ju vad som helst. Man gör vad som eller helst. Eller man är väl beredd att göra vad som helst om man Jag tror att man eh jag tror att många nu generaliserar, jag, men jag tror att många går in i en i en chockfas. Aha. där man måste någonstans för att klara av. Man kan liksom inte bara lägga sig ner och och börja gråta och och bli handlingsförlamad utan när du är i den fasen så tror jag att du man är bara inställd på att jag gör allt för att den här personen ska överleva. Förnekelsefas och sen så blir kan ju det leda till och det är om man drabbas av en kris eller om det det sker någonting om om planet brinner och man måste mm. rädda eller lyfta en bil ja, och det är ganska viktigt att vara uppmärksam på att när en person genomgår en kris, oavsett vart i krisprocessen den personen är, så är det fortfarande så viktigt att informera och att kommunicera på ett sätt som där du når fram för att den personen, du kan inte du kan inte förutsätta att att alla människor eh förstår eller eh, eller tolkar eller har samma definition på begrepp som du har. Så du måste verkligen stämma av att har den här personen förstått den här informationen. Mm. Och en läkares ansvar är då och även ditt ansvar som sjuksköterska är då att att berätta sanningen alltid. Ja, och egentligen är det inte jag som sjuksköterska som har ansvaret att eh, ge en sån här diagnos eller prognos eller vad man nu ska säga. Mm. Men jag ville eh, Min första tanke när de kom upp till min avdelning var att jag vill veta vad de har fått för information och vad de vet så att vi pratar samma språk. Och det var därför också som jag tog undan dem till ett eget rum för att få höra vad har ni fått för information på akuten? Och de säger nej men vi har förstått att eh, att Tommy har problem i lungorna och att han har svårt att andas och att han inte har så lång tid kvar. Mm. Och jag säger men vad är lång tid kvar? Ja men några veckor och jag får ge då den här det här beskedet om att nej det är några timmar. Det var as tufft. Mm. mm. Och det var första gången jag har aldrig sett en person dö innan. Jag har aldrig tagit hand om en döende och speciellt inte det är en helt annan situation när det är en en person som är 31 och mitt i livet. Men hur reagerade Tommy på? Det? Han varit sjuk ett år eh hade vetat om det här och de trodde hela tiden att det fanns någon lösning eller så Ja, man hoppas väl att, han alltså, hade jag ju menar, fått skelettcancer är väl rätt illa. Ja, det var ju testikelcancer från mm. början men skelettcancer ger ju ofta välja smärtor och nu jag var inte jätteinsatt i hur hans behandling hade sett ut men men jag vet att han hade fått eh cellgifter alltså cytostatika behandling som det heter innan och den är ju inte så rolig. Nej, eh, den är inte. I, generellt. Den är inte nådlig. Jag vet att min mamma håller på med sin sista kur nu i själv efter hon fick bröstcancer för mm eh något halvår sedan och operera bort lite bröst och sen så så kom det tillbaka och så att eh och så har hon gått igenom den här kuren då och hon, hon det är ju obeskrivligt hur det finns inte hon, hon hon var så här att hon bara nej men jag jag skiter i det här. Mm. Jag, jag pallar inte mer. Och det är det som är så förrädiskt med om vi nu pratar cancer att mm. när man får de här cellgifterna eller cytostatika många patienter som jag har träffat har sagt att de har känt sig friska innan behandlingen börjar trots att de har kanske spridd cancer i hela kroppen mm. men det är först när de börjar med cytostatika som de känner sig sjuka för att cytostatika eller cellgifter det det angriper inte bara cancercellerna utan det angriper hela kroppen Det finns idag inte eh någon man forskar ju på det hela tiden men men man har inte hittat någon någon eh, cytostatika som liksom angriper bara cancertumörerna. Det finns i vissa cancerformer men ingen, men långt ifrån alla en eh, intelligent form. Nej, Så. exakt. Och det är det som gör att man tappar hår. Visst är det det håret man tappar för att det är Ja, anledningen till att man tappar hår är för att cancerceller är, är är cytostatika biter på eller angriper cancerceller och cancerceller har egenskapen att de cell, har en celldelning som är väldigt hög och ohemmad eh mm. och cytostatika det den gör är att den angriper alla celler som har en hög celldelning generellt mm. och huden och hårsekken har en väldigt hög celldelning våra naturliga hårsekeller och och hudceller. Och det gör att de blir ju attackerade också av de här självlifterna. Och det är det som gör att vi tappar hår. Men det gör vi inte av alla självlifter men men av vissa. Mm. Och att man får problem med, med huden och så där också. Precis, precis. Men det som är ganska intressant att sen det här hände och jag har pratat med eller när jag får frågan vad vad det är som jag drivs av och var är jag vill jobba med och jag säger att jag vill jobba med döende och med palliativ vård som det kallas när mm. man är i livets slutskede. De flesta, nästan 99 reagerar med fy fan vad jobbigt. Mm. Men jag ser det ju inte så. Nej. Mm. Jag ser det ju som att döden kan vi inte skydda oss ifrån och jag kan inte som privatperson eller så som egenskap av sjuksköterska göra någonting åt att en person ska dö. Men det jag kan göra det är att finnas där på plats för den familjen och den patienten och göra den sista tiden så fin som möjligt. Mm. Och det ger en jäkla perspektiv också på en segerligt liv, att verkligen uppskatta det man själv har. kommer tänka på en idé som du berättade för mig typ för ett halvår sen eh om en typ av som du skulle vilja dra igång och kanske kommer dra igång och jag gärna skulle vilja se att det skedde. Eh det här stödperson eller att man att finnas till för det är ju det man gör på rätt i ro att man att man finns där som du säger då hållan hand krama om finns där låna ut ett öra. Jag hade ett en tanke på att starta en verksamhet som jag ville döpa till akutstöd.se eller akutstöd.nu. Mm. För att idag har vi vanliga ambulanser som åker ut när det är hjärtstopp eller någon form av fysisk åkomma. Mm. Men vi har faktiskt inget eller det finns väl några organisationer som jobbar så men nån nån har till exempel panikångest eller nån är i djup sorg och ligger ensam hemma och inte har någon släktingar eller vänner att vända sig till men nån som bara behöver medmänsklig närhet nån ja. som bara kan lyssna nån som kan sitta där och hålla handen på din axel så att du slipper vara ensam och det slipper gå så långt att du måste att du står på Västerbron och funderar på att hoppa och, exakt utan bara så man känner tänk hur många som lever ensamma idag Jag får ont i hjärtat när jag när jag tänker på det för att någonstans när jag har varit i kriser under mitt liv det som verkligen har räddat mig det är att jag har känt att jag inte är ensam. Att jag har haft alltid någon som jag kunnat ringa, familj eller vän eller någon. Eh och det har någonstans gjort att jag har kunnat hålla kvar ett hopp om att det blir bättre. Men om du inte har någon som du känner att du vill eller kan ringa Vad vad är det som håller er kvar då? Vad vad får ni det där hoppet ifrån då? Och då vill jag kunna bidra med att man ska kunna ringa ett nummer och bara säga att jag vill inte vänta. Jag bara behöver ha hit någon nu. Och så kan man åka ut och bara vara där i några timmar och bara lyssna. Du oh. behöver inte vara psykolog, du behöver inte vara psykiatriker. Du behöver inte ha något massa utbildning i olika diagnoser. Jag hade inte det för ett år sen. Men jag tyckte att jag gjorde ett bra jobb i alla fall och att jag verkligen gjorde någonting bra. Och psykisk ohälsa är ju den det är det vanligaste vi vi har depression, psykisk ohälsa, att man går in i väggen eh och jag tror så här om man är proaktiv också från typ ett samhällsekonomiskt perspektiv till och med att catcha upp och bara lägga lite resurser på det på, förebyggande arbete. Och ta också. hand om det och hur mycket man faktiskt skulle kunna och då är det ju för alltså klart i mänskligt liande går inte att värdera i, i i pengar men alla när det går för långt i alla sjukskrivningar och, och ja och vi har ju och apropå sjukskrivningar jag jag hörde på nyheterna för ett tag sen att eh Sjukskrivningar idag var tredje person alltså 30 av de som är sjukskrivna är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Ja. Mm. Det är ju katastrof. Någonstans fysisk åkomma ja man kanske inte kan eh förebygga det i samma utsträckning men psykisk ohälsa mm. det finns ju så många signaler man kan läsa av hos personer om man är uppmärksam mm. där någon är nära att gå in i väggen eller vad det nu är eh och någonstans fånga upp de människorna innan innan de går in i väggen och måste sjukskriva sig och vad kostar inte det samhället med alla sjukskrivningar? Och vi har ambulanser för det fysiska som kommer direkt och tänk om inte vi hade en ambulans för ja men ambulanser som vi har i dagens samhälle. Förstår du hur många som skulle ligga och dö då? Men om någon dör av hjärtesorg, vart är vi då? när jag pluggade det i sjuksköterska så skrev jag min C-uppsats med en en fin vän, Mattias, om och, palliativ vård exakt. som jag har läst fantastiskt. Ja, då har läst när jag. Ehm, mm. vi intervjuade, vi vårat tema handlade om hur man som sjuksköterska samtalar med döende barn om döden. Och vi intervjuade sjuksköterskor som jobbar med döende barn. Och det var jättejätteintressant och jättelär och rikt. Och någonstans min min eh slutliga eh uppfattning efter det arbetet är att vi måste prata om döden. För någonstans om man går tillbaka 60-70 år i tiden när man hade såna här husdoktorer som kom hem till dig när man var sjuk. Mm. Då då låg ju för mormor och morfar eh de var ju hemma tills de dog. De dog ju hemma i närhet av sin familj. De låg inte på sjukhus och dog ensamma. Mm. Och någonstans var hela familjen närvarande och även barnen var närvarande och fick se sjuk sina föräldrar var sjuka och dåliga och sen till slut dö. Men det var ingenting läskigt. Mm. Idag så försöker vi skydda barnen från döden och från lidande och men då blir det bara ett jäkligt läskigt uppvaknande när de blir gamla. Och jag tycker så här på tal om eh uh, hur man bemöter saker det det finns den här band alla väldigt många har det där fuck cancer. Mm. Och och det jag som är en kärlekskrigare tror ju på att man ska inte bemöta ondska med ondska eller liksom hat för inte eller man det är så jag ser man ska anamma cancer för det är jättehemligt men det blir så här mm fuck cancer vi ska ja, vi inte det. Jag förstår, förstår precis, vad du menar. Alltså, ja, jag förstår precis vad du menar. Och det, och det är en del att få att a, din mamma cancer. Nu går ju har ju hon gått igenom sin sista sälllivsbehandling och det kommer bli superbra tarf givet eller eh mm. så så är det. Det är bra att ha den inställningen för någonstans du kan inte göra någonting annat än att utgå ifrån att det kommer bli bra. Mm. För det hjälper inte henne att tänka någonting annat. Nej, och vi har den tiden vi har här och det det är, vi vet inte hur länge vi kommer knallar runt Nej. här men det är ett väldigt en, en liten liten deligheten i evigheten någonstans så så gör vi och vi försöker göra avtryck liksom. Vi lever som vi lever som att vi ska leva 1000 år. Ja. Men vi blir sedan eller 100. Nej, exakt. Vi planerar ju ja, just det så är det. Vi planerar för att leva 1000 år men väldigt få blir över 100. Men jag tror ändå det här att och det är väl inte så konstigt heller att vi är rädda för döden eftersom det är någonting läskigt och obehagligt med att inte veta. Vi människor är ju vetgiriga, vi vill alltid ha kontroll och vi vill veta. Och döden vet vi inte så mycket om. Vi vet vad som händer när vi dör men inte vad som händer efter. Och det är väl det som jag ser då istället för att se det som någonting negativt och läskigt så väljer jag att se det som någonting positivt för att jag kan med min fantasi bestämma helt själv vad jag vill tro på. Mm. Det finns ingen som kan komma och säga om jag har rätt eller fel för det finns inga bevis. Och vill jag tro att jag möter mina döda släktingar i nästa liv, då tror jag på det. Mm. Och då blir det en tröst och en eh, nånting fint i allt det här meningslösa om man nu förlorar någon tidigt eller någon som man står nära. Så att jag tror att det är ett mänskligt att vi är rädda för döden för att det är nånting okänt, nånting vi inte vet. Men likförbannat så är det så viktigt att prata om det tror jag. Det där som du sa med husläkaren som åker ut att döden var mer närvarande för på ett annat mm. sätt och att det var mer normaliserat för det är ju vi föds och vi dör det är vi, det, är det vi, enda vi vet. På, ja, så är det också. <laughs> och det så, enda vi har gemensamt så också. Så vi förvaltar våra liv på olika sätt och försöker vara så bra människor vi kan och göra mm. det vi kan på den här Och det där med just att man man försöker skydda barnen, de sjuksköterskorna vi träffade under det här den här seuppsatsperioden. Eh, de berättade så himla fina historier om hur barn man föds inte rädd för döden. Det är någonting som man präglas mm. av sina föräldrar och av samhället att man lär sig att man ska vara rädd för döden. Men de barn som de jobbade med där det var en ett öppet klimat mm. eh i familjen för att barn tar väldigt mycket efter. Om deras föräldrar är rädda för döden, då blir även de rädda för döden. Mm. Det funkar generellt så. Och om föräldrar är eh benägna att prata om döden så är även barn det. Mm. Och de barn där man pratar om döden, de man ska aldrig ljuga. Det är så där nummer 1 som sjuksköterskan sa, du ska aldrig ljuga. Och vi vet inte vad som händer efter döden. Därför får du aldrig säga till barn att ja du kommer hamna i himlen. Även om det det kanske är, man vill spontant kunna ge eh, positiva besked eller mm. så. Men du får inte ljuga. Så att möter du ett barn som säger vad kommer hända när jag dör? Då så de sjuksköterskan vi träffade, då sa de till barnen så här, vad tror du händer när du ah. dör? jättebra. Och då fick barnen för barn har ju sån extrem fantasi. Då fick de själva göra upp bilder och sa nej men jag tror att jag kommer springa på en äng och leka med min hund som dog för ett år sedan och och jag ska ta hand om den där killen som dog i rummet bredvid och så där. Mm. Jaha, okej. Och vad ska du mer göra där uppe? Nej, men ska jag äta glass hela dagarna. Åh mm. oh, wow, gud vad gott. Ja men och mm. hur så sponar vi vidare på den? Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint. Mm, det är fantastiskt. Jag tror att det överhuvudtaget liksom vårt samhälle har blivit väldigt ett litet sidospår att det är väldigt ålderssegregerat. Mm. Eh till skillnad från förr och Verkligen. till skillnad från många andra kulturer som vi kan lära oss av att det mm, vi, vi säger så okej okay, om man ska till exempel skaffa barn eh, då är det vi i, i Stockholm så är väl först födslan vad är det typ 40 år? 40 år. I Vasastan. I snitt va? Ja. Och det är ju 37 i Stockholm. Och det säger ju en del. Ja. Eh, men menar det kanske i andra kulturer och om det skulle varit mer att att man det är de unga människorna som föder barn för de är mest lämpade att föda barn deras kroppar är starka och mm. de eh, ja, det är så. Men sen är det inte säkert att de är bäst att ta hand om barnen eller att fostra barnen. Precis. Fast då har man ju eh, sina egna föräldrar då. Och då kliver de in och tar det. Sen när de blir farföräldrar då kliver mm. de in och tar mer och mer ansvar. Och tänk någonstans vad äldre kan lära yngre om livet och ah. hur de växtre upp och, ah. och och någonstans så kan barn få morfar och mormor känna sig lite yngre och piggare och och så där så att jag tycker det är jättesynd att vi inte umgås mer över åldersgränserna. För det har blivit lite nu som att okej, okay, livet tar slut när du får barn. Ja. Och aha, har du skaffat en unge ska du väl åtminstone kunna ta hand om den. Mm. Att det är lite så ja. Verkligen. Ja, jag tror att det är ett gemensamt ansvar att också bjuda in och liksom att att strunta i den här ålderssugen. Jag har jättemånga äldre vänner just där som jag lär mig jättemycket av och tycker att det är superhärligt att hänga med och, och, och få höra om all livserfarenhet mm. och så vidare. Det tycker jag är magiskt och min farfar och jag farmor också, men framförallt farfar och jag alltid haft en jätteärlig kontakt och pratar om allt det Och tänk vad det ger dig mm. mening, eller djupare mening. Mm. På något sätt. Mm. Är du rädd för det? Eh, det jag tror att vad säger man, den friske har tusen önskningar, den sjuke bara en. Mm. Jag är ju inte sjuk. Tar jag tror jag. Ja, det precis. Mm. Eh, vad jag vet så nej jag jag känner mig inte så orolig för det. Det är jag är mer rädd för livet i så fall. Mm. Att inte känna mig klar eller känna att jag har gjort ett avtryck eller liksom gjort hjälp någon eller gjort ett positivt. Det var det faktiskt en eh, psykolog som sa till mig precis det du sa nu att det är egentligen inte döden vi är rädda för utan livet. Mm. Vad vi ska åstå komma här att vi inte ska hinna göra allt vi vill, att vi ska ångra saker åså vidare. Mm, fast och det är en väldigt fin tanke. Och någonstans, jag jag tror inte riktigt på det klischeet att säga carpe diem och jag tror inte att man varje dag kan leva som att ja men du kan dö imorgon, vad skulle du göra då din sista dag? Men jag tror att vi behöver tänka lite mer och lite oftare på det att vi kan inte ta någonting för givet. Du kan gå ut och bli överkörd imorgon. Och någonstans jag försöker Jag har levt så många år och bara tänkt att nej men när jag blir gammal ska jag göra det där. När jag när då ska jag göra det där eller jag tar det sen. Fast om jag skulle få veta idag att jag har 3 månader kvar att leva. Vad skulle jag vilka livsval skulle jag göra då och vilka mm. människor skulle jag prioritera att vara nära? Ja. Är du rädd att dina nära och kära ska dö? Jag alltså det är ju just... Det kommer de att göra. Mm. Antingen så dör de innan mig eller efter mig. Eh Och det är ju bara och dela med er och det låter ju kanske väldigt hänskt eh, att säga så men men jag men det låter ändå ganska sunt för jag tror att många jag då som har gadd har mm. ju levt ett helt liv och konstant varit oroliga för att framförallt mina föräldrar och min syster ska dö. Ja. Mm. Och det hjälper ju inte att gå Nej. omkring och oroa sig. Och jag menar de de kommer då. De, de kommer då. De kommer då innan dig. Du kommer begrava din mamma. Inte min och... syster förhoppningsvis. Du kommer begrava din mamma och pappa om det går enligt naturen. Mm. Allt annat vore ju Konst... och, men ja. om man nu ska om man nu ska se någonting positivt i att vara orolig så är det ju att ja men ta vara på den tiden då som ni har tillsammans. Mm. Visa visa dem att du älskar dem. Visa att de betyder mycket för dig. Absolut. Fast gör det levande och absolut. gör inte som att nej att jag, jag tror att ja, det är ja, inte så här nu när samhället kan det jag tror att det nej. skapar precis som att fuck cancer det tycker mm. jag är fel ordval jag tycker mm. bara att allt det här som är hat hat hat hat, mm. hat. vi hatar cancer jag hatar cancer mm. fuck it. Mm. Annamma det är vad det är. Cancer mm. finns. Mm. Det är många dör. Mm. Det kommer dö oavsett som helst det är så vi har fantastiskt sjukvård som gör allt som mm. går. Och hade vi levt för 100 år sen så hade det finns inte den här möjligheten när man dog av en förkylning mm. på det sättet liksom. Samtidigt som så som din vän nu vars mamma har ALS. Mm. mm. Hade jag varit hon då så hade jag nog också bara fuck fuck fuck cancer ah. nu och nu är det inte cancer men du förstår ah, principen ja, att Klart. jag gör allt. Ehm ja och det beror ju på vad man vad man är för person och man har eller ett jag har inte så mycket trots min diagnos ADHD så jag har inte jag aggressiva drag jag, jag har inte det inte vad jag har upptäckt om mig själv i alla fall jag kan träna hårt då men <laughs> du är aggressiv i i brottningsringen Ja nej jag är inte nej, nej. det har jag inte en sakyss med jag kan jag, jag kan du... jag kan träna hårt och vara aggressiv mot mig själv då kanske i så fall Jag tycker att ha en sund inställning till både livet och döden. Mm. Faktiskt. Tack. Har du haft dödssångest själv? Inte, jag är väldigt sällan orolig för mig själv att jag ska bli sjuk eller att jag ska dö. Jag är mycket mycket mer orolig för att de jag älskar ska dö. Och att de jag älskar ska lida, att det ska vara ja men att de ska få vidriga cancerdiagnoser som som tär på dem och som gör dem svaga och uff det är ärrad för men det jobbar jag med varje dag man pratar ju om att egentligen är det ju kanske Tommy som har hörja det är ju egentligen någonstans det är de som lider kanske mest för de kan inte påverka precis som mm. fäder som sitter vid sina då de mödrarna som ska föda deras barn då Och, och och den känslan att inte kunna Maktlöshet. ta på sig smärtan att man bara, bara jag kan gärna ta den som jag kan inte mm. göra det. det det är totalt maklöst och jag ser den jag älskar lida så fruktansvärt för att det här livet har kommit. Ja, det är nog värst för någonstans dels tom är i det. Mm. Eh och sen så nu när han har gått bort. Han lider ju förhoppningsvis inte nu. Nej. Inte vad vi Nej. vad vi kan Nej. utgå ifrån i alla fall. Så att de han lämnar efter sig, de som lever vidare. Mm. De har ju det värsta arbetet framför sig nu. Ja, det är klart. Och det är ja, hjärtesorg. Ju, uff. Men han har ju inget val utan det Nej. är så det är samma sak med med barn. Jag tror att du kanske märkte det när du gjorde den här uppsatsen om att det värsta för dem är ju att se sina sin mamma och pappa och sysster, bror vara vara ledsna går mm. ner på dom att de känner att det är deras fel liksom. Och, och det blir... det det är mycket det sjuksköterskan utgår ifrån när de pratar med barn, då man måste ha med sig föräldrarna på tåget för mm. att barn speglar sig så mycket i sina föräldrar precis som du säger att om de ser att mamma och pappa är oroliga, då blir barnen oroliga. Mm. Om de ser att mamma och pappa inte har förtroende för sjuksköterskan, då får de inte heller det. Så att ha med föräldrarna på tåget och få dem att inse hur viktigt det är att prata om döden till exempel mm. då får du automatiskt mer i barnen på tåget. Jag är ju alltid just för mig om man tänker en hjärtefråga är min stora hjärtefråga är ju just barn mm. e, i livet och det handlar väl om att jag kanske själv inte fick en så så där lysande barndom och då vill jag verkligen att varenda liten unge ska ska få en rättvis så rättvis chans och möjlighet att skapa sin egna förutsättningar eller få göra sin egna val. Du har gjort otroligt mycket bra för barn mm, också. Jag hade velat göra det och, och men när jag gjorde jag gjorde i Bolibompen några år. Och det var ju också när jag fick frågan så här vill du bli programledare för Bolibompen? Jag nej jag är skådespelare. Mm. Men så tänkte jag efter, oj wow, vilken grej ju att jag fick skriva min egen manus och faktiskt och tala och barn är ju den, den publiken som faktiskt lyssnar om du är ärlig och och då då då kan du nå dem. Fortsätt ansätter de här dramaten, damerna som sitter i päls, finpälsen liksom och och det applåderar. som är så häftigt är att du får ju du får ju respons direkt och du får alltid ärlig respons. Om barn inte tycker att det du gör är roligt eller intressant, då vänder de om bort huvudet. Ja, de har inte de här sociala koderna som vi har att mm. de ska sitta trevligt och artigt och lyssna, utan då går de. Så det är en bästa den bästa domaren du kan ha. Ja, ja man föds upplyst i min teori, totalt mm. alltså budda. Och sen så är det vuxenvärlden som och samhället som som tvingar oss in i att bli inskränkta och, och se på på samhället eller se på saker på olika vis. Eh, vad får bejaka det och vad i sin i sin fantasi och sin upplysthet så länge som möjligt det tror jag är viktigt. Men när jag gjorde, jag skrev ju mina egna monstor, mm, som sagt, mm. det gjorde vi på Bully Bumpa. Eh, och då var det, jag vände mig väldigt mycket till föräldrar också, mm. som satt med. För att det är ju någonstans, det är de som hela tiden ska ge riktning hur de uppfostrar sina barn och vad de kan vara. Det är de värdering. som sätter på kanalen. Ja, någonstans. någonstans. Jo, jag läste en en bok som heter Döden är livsviktig med en psykiater som heter Elisabeth Kübler-Ross. Mm. En av de bästa böckerna jag läst för övrigt. Eh hon har jobbat väldigt mycket med döende barn. Hon beskriver att barn eller spädbarn föds med två rädslor, två instinkts liksom reflexmässiga rädslor. Och det är att ramla från höga höjder, alltså att ramla och höga ljud. Mm. Det är någonstans de rädslorna vi föds med. Mm. Alla andra rädslor lär vi oss under vår uppväxt. Och det säger också ganska mycket om hur barn som du säger att de föds någonstans vad var det då? Är uh, upplysta. Upplysta. Buddha. Exakt och att det är sen vi vuxna som någonstans förstör dem på vägen. Mm. Barn är de bästa de bästa lärarna vi kan ha tror jag verkligen. Det tror jag tror också och jag tycker att det här kan vi prata om hur länge samhället men vi har vidrört lite grann. Vi har hedrat minnet av Tommy mm. och eh, tackar hans eh, mamma och familj för att vi fick läsa upp det här ditt dagboksinlägg ja. eh och ägna honom en tanke och kanske kan stötta någon annan som går igenom en en tuff period med en anhörig eller med sig själv och verkligen eh jag vill verkligen få människor att fundera på att ja men just döden när ni reagerar med och gud vad jobbigt och jobba med döende. Tänk efter en andra gång. Mm. Eh um, som säger när man livet mm tar vara på livet men prata om döden. Ja, och våga prata. Våga prata. Tack snälla för idag. Vi ses. Mm. Tack så mycket.